Не залишилося ніяких сумнівів. Сідайте з нами, Святий Отче, перекусимо, чим Бог послав. Спершу абат Ян явно хотів щось сказати, можливо, навіть сакраментальне. Згинь сатано. Але при останніх словах великого здрайці поперхнувся і надсадно закашлявся. Здоров був, старше, як нічого не бувало, вів своє північе перо. Ну, чого стоїш як стовп? Ти ж бо торгуватися за мною прийшов. Сідай, поторгуємося, по рукам ударимо. Схоже було, що з старого сокири враз пропало будь-яке бажання торгуватися та битися. З великим здрайсею по руках. Але подітися мірошникові було нікуди. Тобі потрібна ця жінка нарешті набрався відваги мірошник. Потрібно погодився північе перо, соковито хрумаючи пучком зеленої цибулі. І не зрозуміла, чому додав. Ед, перемилиться, борошно буде. А мені потрібна душа мого сина, відрізав стах, і всім сухеньким тільцем, абі перся, на ковіньку немов словаці відібрали Мірошникові і без того мізерну силоньку. Потрібна, знову погодився диявол, стервуючи пиво дрібними ковточками. «Одного не збагнув. Завіщо мені її повертати? За твої красиві очі? А тому, що інакше старий сапір заткнувся».